aften og velkommen til DJ Breds program på For 6 Beats. Aftens emne er det at give og få gode råd. Jeg håber, der er nogen, der har lyst til at ringe om det emne senere. Vi har også tre lytterdrevne bud på Objektiv Bangers og et nyt værk på Lytternes Kunstudstilling. program på The Sex Beats Et delvist lytterstyret musikprogram, hvor man kan ringe og skrive ind på telefonnummer 42-66-80-29. Og det har Andrea gjort. Hun skriver, Kære DJ Bred og Mixi, jeg vil gerne ønske en sang til det tidlige efterår. Det er I Feel the Earth Move med Carole King. Jeg synes, hele hendes album Tapestry er mega efterårsagtigt. Måske fordi Carole King har lavet soundtracker til efterårsserien Give More Girls. Eller måske fordi, at noget musik bare lyder som specifikke årstider. Kærlighed til Andrea. Vælger at tilbringe de næste to timer sammen med mig og min øh, medvært Mixi? Ja. Så øh, tør jeg godt love, at du kommer til at høre fra vores indbyggede kunstmuseum her i DJ Breds program, og at du kommer til at høre et indlæg i vores bogklub. Jeg har fået en, en bog-omtal af øh, en, en af vores lyttere. Så ja, det, der er er op til en spændende aften. Rigtig mange lytterbidrag og jeg glæder mig til at præsentere. The hand. På opfordring af vores lyder Andrea, Carol King med sangen I Feel the Earth Move fra pladen Tapestry fra 1971. Aftens udsendelse af diærbreders program handler om det at give og modtage gode råd. Det er jo noget kilden der måske kontroversielt emne råd. Det er jo lidt af en magtposition at sætte sig selv i at give dem. Og hvordan ved man, hvordan man skal tage imod dem og omsætte dem til praksis. Alligevel synes jeg, at vi skal undersøge spørgsmålet her i aftens udsendelse af Didier Breds program. Så derfor håber jeg, at alle, der har et godt råd, de er godt vi kan give det videre til andre, der lytter til det program i aften, har lyst til at ringe ind på 42 66 80 29. Hvis du ikke har lyst til at give et godt råd, så kan du også fortælle om et godt råd, du selv har fået og som du har fulgt og så efterfølgende om, hvad der skete. Du kan også fortælle om situationer, hvor du har taget imod et råd, du troede, var et godt råd, og så skete der noget lidt andet, end det, du havde håbet på. Formålet med emnet er bare at undersøge, om gode råd findes, og hvis de gør, hvad er det så for nogle råd? Hvad <coughs> kan man bruge dem? Hvordan hjælper man andre mennesker? Kan man det med gode råd? Ja, jeg har fundet nogle sange, der i sig selv giver råd, eller handler om det at give råd, som vi skal høre senere. Så du kan også ringe ind, hvis du kender til musik, -sange, der beskriver et godt råd på en. Ja, ønsker Med musik, der handler om gode råd, tager vi også med tak imod på telefon 42, 66, 80, 29. Der er faktisk allerede en lytter, der har ringet ind. Skal vi uh, høre dem der? Ja, luk vedkommende igennem, Miksi. Du har ringet til DJ Breeds program. hvem er det? Det er Viseværden fra Frederik Hej, Visevert. Hvad Er fik jeg det Ja, du er, er jeg du, er, du er ikke Du er live i æderen. Hold da. Yes. Øh, vicevært, øh, hvad har du... Hvad, hvad pierder der ved det her emne? Hvad for en del af det, vil du byde ind på? Jamen, øh, jeg synes, det er et rigtig godt øh, emne som jeg... Altså, jeg er jo modtager af myhedsbrev, så jeg har haft et par dage til at gå og, og tænke over emnet. Jeg mm. synes, det er godt. Øhm, jeg tænkte sådan, en ting, man kunne sige, var, at der der er jo ligesom de meget generelle råd, altså hvis vi skulle forsøge at, sådan, at, at botanisere lidt i, i de gode råds øh, marker, mm. Altså, der er, der er sådan, de meget jeg har fået et meget generelt råd engang, som var, øh, gå aldrig i panik. Ja. Og det, det har egentlig sådan, det går, det har altid det, det, baghoved. det det vil jeg sige, er et af de gode råd, jeg har fået. Og så er der jo sådan, andre gange, man er på vej ned og købe ind, og så siger ens nabo, du ved, lad øh ja, mig give et godt råd, der er tilbud på flåede i Lidl, Link. Det er jo så over i den anden mere specifikke Boldgade. Øh, mm. uh, vissevært... Uh, gik du meget i panik? Hvordan kan det være, at det råd med panikken ligesom var... Hvad for en uh, baggrund landede det råd på, om man så må sige? Jeg tror egentlig, det bare var sådan... Ja, jeg sidde med en god ven over en øl en dag, og så tror jeg bare, at vi sad og blev lidt og snakkede lidt om visdom, og så sagde han ligesom det der med, at det var lidt hans leveregel. Det var bare at tage det roligt og gå aldrig i panik. Altså, det er jo ikke noget, man kan bruge til alting. Altså, hvis man sådan har et eller andet kødeligt skænderi med sin kæreste, eller har betændelse i en store tosnegl, eller noget, Det er jo ikke noget, der konkret kan bruges altid. Men jeg synes, det er meget... For det meste kan det godt betale sig ikke at gå i panik. En, øh, det, ja, det forstår jeg godt, når du, Men noget af det, jeg synes godt kan være vanskeligt ved gode råd, det er forholdet mellem... Altså, teori og praksis. Sagt lidt kort, fordi en ting er, at okay... Jeg, jeg har aldrig gået i panik med vilje. Det sker bare nogle gange for mig. Ja. ja. Så hvordan gør man så... Altså, der kan godt være en afstand mellem sådan... Du skal bare sådan aldrig gå i panik, og så går man i panik og så øh, så øh, det er ikke så nemt der hvordan Nå, oversætter du det i praksis har du nogle tips der mm -hmm. til hvordan man kan få det til at virke det her råd mm, det er nok bare sådan en i ja, tidene når sandblæderne så siger at han er til sig selv sådan ti 10 til 10. ti det, det, det, det har måske lidt den effekt at det hvis der er et eller andet, der sådan ophidser mig, at jeg skal lige til at sende en mail sådan ud af en puls til en eller anden, der jeg er irriteret på, eller så kan den godt ligge lidt i baghånden tage lige roligt, og så sådan husker jeg, når jeg... Jeg venter faktisk lige til i morgen med at skrive den mail, og så kan det være, at den bliver lidt anderledes. Eller det er også begyndt men, at bruge øh, det trick. Ja, men altså... Men det er rigtigt, hvad du siger, at gode råd er kan være en problematisk ting. Men, men vil du hvad, DJ Bred, jeg vil give dig et godt råd. Ja, sig frem. Og det er, at du skal spille det nummer, der hedder The Gambler... med ja. Kenny Rogers, for der er der nemlig nogle rimelig frække generelle livsråd... som både er sådan lidt ufrivilligt komiske, men også er sådan... har en lille snært af noget hystdom i sig. Helt sikkert vise verden for Frederiksberg. Det råd, tror jeg, jeg kommer til at tage imod rigtig, rigtig snart. Fedt. Og tak for et fantastisk program til dig og, og mixinøren. Mix øh, tak. Ta tak skal du have. Så. Jeg med at gå i panik, og tak fordi du ringede ind. Ja. Yeah. Don't panic. Hej hej. Hej. Nu kommer der et råd fra Søs og Topper. Øh, Søs og Topper for pladen øh, på en ny måde fra 1974. Hvis du har problemer. Ja, ja. Noget, der plager dig. Gå en tur. I rejden Bare ud af vejen Ved at Din gode ven Selvom du bliver våd Og dråberne De kvikker af, Så du bliver våd Milde danske vinter Leger med dit hår, Gennem byens gader du går og går Og med det, så glemmer du Det, der var så godt. Problemerne, de blæser væk Du har det godt Regn og hjælp Hjælper dig, at blive blot Som en løg Gå en tur i byens vær du bliver i humør ligesom før. Gå ind til i solen, bare trive rundt. Vej lidt alene, det kan være så sundt. Du er noget at tænke på, gjorde det for dig selv. Og så faldt tingene på plads Du er dig selv Regn og Hjælper dig At vi blot Som en leje. Gå en i byens ved Du bliver i humør Ligesom før Godt råd fra Søs og Topper for pladen på en ny måde er at gå en tur. Hvis du er lyst til at give <coughs> lytterne af dit bredest program i aften et godt råd, så ring til os på telefonnummer 42 66 80 29. I aften handler programmet om gode råd. Det kunne være rigtig dejligt at høre fra dig for nogle gode råd på banen her, så underviser vi de gode råd, og vi undersøger de gode råds natur. Og vi snakker lidt om, hvordan man kan omsætte dem til praksis. Så hvis du har fået et godt råd selv engang, som du har fulgt med succes, eller du har fået et råd, som du fulgte, og det gik skævt... så ring ind til DJ Breds program, som er et anonymt socialt medie for folk, der godt kan lide at udveksle gode råd. Og musik om øh, gode råd. Mig siger, øh. kan du huske nogle gode råd du har fået? Åh, ja. oh, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg må sige, at jeg den der, som Viseverden lige sagde med øh, ek, ikke at skrive en mail i affekt, den, ja. den, øh, den, den har jeg det har jeg gjort til min egen praksis i hvert fald. Jamaldes, hvis der er en mail, jeg læser, som jeg ikke kan lide, og derfor har lyst til at svare vret på den, så skal jeg altid vente. Nogle gange venter jeg nogle timer, for det meste venter jeg til næste dag. Ja. Så det synes jeg faktisk er et meget godt råd. Også fordi det, man faktisk skal gøre, er bare at vente. Og det er, det er ikke nødvendigvis nemt. Men det, det er dog ret konkret at sige, ja, det du det er skal det. nu er at vente. Det er det nemlig præcis. Ja. Så har jeg i gang fået... Altså det er noget, jeg nogle gange siger til mig selv, som... Jeg ved ikke, om man kan sige, det er et råd, men det synes jeg... På en måde det er, det har bare ikke lige den der sådan, det er ikke formuleret som et råd. Men det der med at øh, at, i, at i morgen er der en dag der ikke er ødelagt endnu. Det lever jeg sådan lidt efter nogle gange også, at sådan, hvis man har en vildt dårlig dag, så så, ja, så næste dag, den den kommer til at blive bedre, fordi den, den, den har ikke været en dårlig dag endnu, så kan man jo vælge at starte på den på en måde der gør at den bliver en bedre dag. Er det det samme som at sige, i morgen er der, er der en dag? Ja, det er bare en ikke så floskel måde at sige det på, sådan, så man øh, måske ikke lader det bare flyde ud af det andet øre. Med alt med. Okay. Men altså, i morgen er der, er der en dag, det lyder for mig lidt mere som om, i morgen er der en dag, ligesom den her dag. Og det her, det er mere sådan, i morgen er der en dag, der ikke behøver minde om den her dag. Så man for man lyder det, det bare som en trussel. <laughs> Det kommer, det, det, det, måske resonerer det mere med nogen livsanskuelser, end andres. Mixing, når du kigger over på den der lille skærm, der står ved siden af mixerpulten her i Radio studiet som viser, hvor mange, der lytter til de der breddsprogram lige nu, hvilket tal står der så på Jeg vil ikke afsløre, hvilket tal, der står, men jeg kan afsløre, hvor mange nuller, der er i tallet. Der er ikke andet end nuller. Det på for <laughs> ingen. Det tror jeg da ikke der er nogen, der har lyst til Jeg tror, jeg regner med, at tallet er så stort, at man ikke kan se det, der står foran de fire og jeg kan se på skærmen. Men det var måske bare noget, der bilder mig af. De der program er bare noget, vi leger. Og i aften handler det om gode råd. Så hvis du har fået et godt råd, du vil give et godt råd, så ring ind til os på telefonnummer 42 66 80 29. Vi skal senere i dag også drøfte noget, vi nogle gange drøfter her i DJ Brøders program, som er objektive bangers. Vi prøver at finde ud af, om der findes sange, som objektivt set er gode sange. Og indtil videre er der kun et kendt eksempel på en objektiv banger. En uanfægtet, indtil videre uanfægtet objektivt hit. Og så er der tre dytter, der har sendt øh, bud ind på noget, som de mener, kunne være bangers Så det bliver også lidt spændende at, at se, om de består testen i den objektive CT-scanner. Jeg kommer der et godt råd pakket ind i et stykke reggae-musik. Yeah. Giv slip på det. Public Report med Let Go. But really let go.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 Forget, so you have to push on like a soldier. Push on, don't lose composure. From Jah, set said it, I and mean, Him bless it. Nobody fears and nobody can come wreck it. Yo. Nobody afraid to let it go, even though it might look slow. Yo. Let go. It's about a time to let go. Then. I know it means a lot to you, but. et aftens første givne gode råd fra visseverden for Frederiksberg til praksis som er spilnummeret The Gambler med Kenny Rogers en sang der efter sine ifølge følge indeholder mange gode råd train for the, we so turns Out the window at the dark overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces, and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I hand." Him my bottle, And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away Never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished speaking He turned back toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold them Know when to fold up, Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough to count them. When the deal's done You got to know when to hold them, when to hold, them, Know when to fold them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 Table. Be time when the deal is done. Kenny Rogers med sangen, The Gambler. Mixi, hvad tror du, der er for noget visdom, som viserverdenen fra Frederiksberg, der ønskede denne her sang, gerne vil have til at høre i sangen? Altså, man... På på nogen måder var det jo bare en sang om at spille poker, tror jeg. Hov, hov, hov, hov. Du sætter lige mig. noget hyggemusik på. Ja, jeg, på. jeg mixer det lige lidt ned. Hvad hedder det? Du sætter måske, måske havde jeg en fornemmelse af, at den at man også kunne overføre det på andre ting, end at spille poker. Måske på livet selv. Det er ikke kun en sang om poker, du hører. Nej, det er det, jeg tror. Okay. De er fulde af gode livsråd, de der gamle country-mænd jo, altså. Ja, det er lidt en nerve, der er i country-musikken. Ja. Ikke bange for at sige, hvordan tingene hænger sammen. Præcis. Ifølge dem selv. Ja, yeah, altså. I lived it. Og så er det sådan... Nu skal jeg fortælle dig, hvordan øh, det hele hænger sammen. Er der nogensinde... Er det nogensinde sket i verdenshistorien, at der er kommet et godt råd, umiddelbart efter denne her sætningsindledelse? Hvis jeg var dig, prik, prik, prik, og så? Nej, det der kommer efter, det, synes jeg, det plejer altid bare at være øhm, Altså, nogen der siger, hvad du ikke skulle have gjort. Eller sådan, det, det er mere sådan... Hvis jeg var dig, så havde jeg ikke gjort det her. <laughs> ja. Ej, nogle gange er det jo også, hvis jeg var dig, så ville jeg gøre det her nu, men, men, men det er rigtigt nok, det er ikke altid lige øh, det smarteste. Der kommer i Efterhoven, og der er en lytter igennem. skal Ej, spændende. her. det Du har ringet til DJ Breders program. Hvem er det? Hej. Hallo? Ja, hallo? Ja, det er Martin fra Aarhus. Hej, Martin øh, fra Aarhus. Velkommen til DJ Breders program. Tak, jeg har også spurgt om navnet Jazz. Ja. Du hørte, at I har spillet The Gambler med Kenny Rogers. Ja. Og, øh, det var en derom, jeg havde, ønsket, jeg havde tænkt mig at ønske... Nå, for fanden. Så øh, Jeg vil ønske, øh, I samme tråd... Øh... Hvad hedder den? Øh, Willie Nelson og William Jennings. Øh, Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Ja. Det er jo et godt råd. Lad, lad os høre den senere, Martin, fra Aarhus, A.K.A. Røjer og Jazz. Ja, Det øh, Jeg er glad for at hænge, vi har i programmet. Øh, hvad siger du? Det? Jeg er kæmpe fan af programmet. Jeg lige opdør det her i to uger, så... Og det, det er jeg glad for at høre. Jeg tror, at du hørte live, og du er det ikke var live. Øh, fordi højtaler... Det, jeg kom ikke igennem, da, da, da du sagde, at jeg var igennem, så... Hvad? Nej, ja, jeg, jeg, jeg fandt lige ud af, Jeg troede, vi hørte live, så det gjorde vi ikke, så... Nå, æm, når du ringer ind, så er du lidt foran radioen, og det er også derfor, at det er en god idé at slukke når man ringer ind. <hælless> Martin, kan du fortælle lidt om, hvad for noget om øh, får du ud af Kenny Rogers' sang, The Gambler, ja. som du ville have ønsket? Men ja. ja, ellers følger jeg spiller stille på, Det er jo meget smart. Øhm, det gør jeg ikke så meget selv, men det er jo godt at vide. Ja? så er der noget med livet i den, og den slags... Jeg synes faktisk, det er en svær sang at få en rigtig øh, message ud af, egentlig. Ja, okay. Men det er et fedt musikvideo, hvis nogen har set den. Hvad foregår derinde? Det er faktisk bare Kenny Rogers, der går rundt på et casino helt alene... i rigtig fedt tøj... Øh, og, og synger lidt. Okay. Jamen, den er... videregivet, den anbefaling. Ja. Øh, yeah. hvor er Jazz? Lad os høre... Lad os høre Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys... lidt senere. Den finder lige frem. Er det, er det nu? Jeg ved ikke, jeg har skrevet den første gang i går, men... kan jeg allerede nå at skylde navn? Øh, ja ja, det kan du sange, Det kan du skifte. Så tænk, Man du kan altid skifte navn. Fordi jeg ville meget hellere bare hedde Martin. Okay. Martin. Så er den, øh, der, du har sat der på Hvorfor? den. Ja. Martin. Tak, fordi du ringede ind, Martin. Ja. Øh, nu kommer der en lidt mere moderne country-sang, som også rummer et... Ja, hvis nok et ret konkret godt råd, som øh, Eller i hvert fald et råd, der er ret nemt at følge. Ja. Ja. Lytter til det der program på P6 Beat Som i aften handler om at give og modtage gode råd Og hvad der nogle gange kan være udfordringer Det slutter til os Ring til os på 42 66 80 29 Så Try to talk some sense in my thick head But the best advice that I ever got was from my sister's rock star boyfriend Just get you get tired Ballade med som nu er kendt under navnet Fagchefen, som skriver Relateret til viseverdens råd. I dag fik jeg en besked, jeg var bange for at åbne, og derfor lod jeg den være. Flere timer senere var angsten for beskeden bare blevet stærkere, så jeg vil komme med dette råd. Ikke vente med at åbne beskeder og mails, du er bange for at læse. Jo længere du venter, jo slimmer bliver det. Man skal bare åbne dem og få det overstået. Kærlig hilsen, fagchef. Og I har fået en anden besked på telefonnummer 42, 66, 80, 29. Det er en god råd. Hotline i DJ Bødres program i aften, der står... Kære DJ og Mixi. Jeg er et introvert menneske. Jeg bryder mig faktisk ikke om at tale med mennesker ansigt til ansigt. Mit råd går ud til andre, som ikke er gode til at kigge andre i øjnene. Og til folk, der taler med personer, som skeler. Kig på næseryggen. Øh, uh, og så, ønsker, uh, uh, uh, uh, så er der et musikalt ønske. Et musikalt ønske kunne være Ice med nummeret Under Performer, underskrevet MIDDELMODEMAND. Det var Brad Paisley med uh, sangen Starter Band. Og der har jeg, de i et godt råd til folk, der har tænkt sig at tage imod det gode råd, starterbanen. Det er lige at tjekke udbetalingsraterne fra Spotify, inden du øh, sætter din fremtidige indtjening ind på det bræt, der er at sige, jeg har mig at blive musiker. Her kommer Martin fra Aarhus. Ønske Waylon Jennings Now, med Mamma Stålen Little Baby. brother give you a song diamonds are gold. Long star belt buckles and old faded Levi's And each night begins a new day If you don't understand him, he don't die young He'll probably just ride away Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Don't let them pick guitars or drive them old trucks Doctors and lawyers and such Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys Cause they never stay home and they're always alone Even with someone they love Cowboys like smoky old pool rooms and clear them out in the morning Little warm puppies and children and girls of the night Them that don't know him won't like him And them that do sometimes won't know how to take him He ain't wrong, he's just different But his pride won't let him do things To make you think he's right Mama, don't let your babies grow up to be Rylan Jennings og Willie Nelson med sangen Mamas don't let your babies grow up to be cowboys En sang vi har hørt på opfordringen af Vores lytter Martin fra Aarhus Der ringede ind på telefon nummer 42 66 80 29 Til dig, der lige prøvede at ringe ind og gav okay, op Prøv at ringe ind igen, nu har vi tid til at, at snakke med dig I aftens udsendelse Af DJ Breds program Snakker vi om uh, god råd Og her kommer et godt råd fra Bob Luman. country har meget at byde på Hvad angår gode råd så, så, så ringer lytteren sgu ind igen. Okay, så lad os prøve at høre, hvem der er. Nu tager vi det her senere. Du har ringet ind til DJ Breders program. hvad er det? Det er Jonas. Hej Jonas, velkommen til DJ Breders program. Hej, tak for at du have med Jeg tror jeg lige ned fra radioen her. Hvad ja, gør der? det. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle høre det med nogle gode blues. Jo, hvad vil du gerne ønske? Jeg tænker, at vi skulle høre Mind of the Mooch øh, er det en sang, der indeholder gode råd? Det tror jeg, det handler om at misse og kysse med nogle sorte kvinder. Aha. Øh, hvem har hvilken version af sangen? Vil du gerne høre, hvem har lavet den? Det er Blues Brothers. Blues Brothers? Det er lige præcis. Hvem har jeg godt hørt om? Øhm, um, altså, du? Det er det fra den der film Blues Brothers, eller hvad? Ja, yeah, just præcis. Mm. Har du egentlig tilfældigvis et uh, godt råd, du godt kunne tænke dig at give videre i det der vores program i aften? Et godt råd, det skulle være bare at leve lige nu og tage det hele til, vi kommer. Hvordan, hvordan gør man det i praksis? Fordi det har jeg godt hørt før, det råd, og jeg tror jeg ja. ikke, jeg har lykkes med det. Altså Nej, okay. Nu er jeg jo pædagog til daglig, og er uddannet pædagog. Og okay. arbejder som pædagog til med unge mennesker. Ja. Øhm, hvis man sætter for høje krav til sig selv og til andre, ja. Så kommer kom man, kom man ikke så langt. Så hvis man sænker sine forventninger, og prøver ligesom bare at, at, at være i, i det, der er lige nu, så kommer man, så kommer man noget længere. Men at det, synes jeg, lyder... Det kan jeg godt bruge, det der. Det men det er godt bro. Men det, at, det at, at prøve at sætte sig den ambition at leve nu ud, er det ikke også på en virkelighed en måde at sætte forventningerne lidt op? Mm, det kommer jeg an på, hvordan nu vender og drejer det. Okay. Øh, jeg tænker, hvis, hvis, hvis, du, øh, hvis du prøver hele tiden at tænke på, hvad der sker lige om lidt, så lever du ikke noget Hvis du bare lever nu og tænker, at det, der sker lige om lidt, det kommer til at ske uanset hvad, mm. så tror jeg, jeg, du noget ret langt. Det er ikke nemt, men det lyder som om, det er værre at prøve at opnå. Det er vil jeg mene. Ja, tak fordi du uh, ringede ind til DJ Bredes program, og ring igen <laughs> en anden gang, hvis du har lyst. Helt sikkert, Tommy. Ha' en god aften. Lige over. Nu skal vi tilbage til den her sang, som jeg satte på før. Det er Bob Luhmann. And his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats cry, are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm a wondering why. Let's think about living. Think about living. Let's think about loving. Think about loving. Let's think about the whooping and the hopping and the popping and, and the loving, lovey dovey. Lovey -dovey, -dovey. Let's forget about the wine and the crying, the shooting and the dying, and the fellow with the switchblade. Let's think about living, let's think about life. Well, we lost old Marty Robbins down in El Paso a little while back. And now Miss Patty Page or one of them is so a wearing black. Kathy's Clown has done and filled Where they feel like a good to die If we keep on a losing our Singers like that, I'll be the only One you can buy. Let's think about Living, think about living. Let's think about, think about Loving Let's think about the hooping and the hopping And the bopping and the lovey, lovey-dovey lovey, lovey, Let's forget about the Whining and the crying and the shooting and the Dining the fellow with the switchblade knife Let's think about living Let's think about life Let's think about Okay, hvor spændende, der er en ny lytter. Der er lytter mere igennem. Du har ringet til DJ Bredheds program, Bæmanne. Goddag, det er Ida. Velkommen til DJ Bredheds program, Ida. Tak. Hvad fik dig til at ringe ind i aften? Jamen, det var egentlig, fordi jeg havde et godt råd til... Til dig, Mixi? Ja. Det vil jeg gerne høre. Jamen det, altså, jeg tænker, at først og fremmest, så vil jeg egentlig bare gerne ønske nummer. Jeg gik mig over sydland med Delta Rhythm Boys. Det er et mega godt nummer. Nå ja, den... Det er et kæmpe nummer. Det tror jeg måske, at jeg allerede har downloadet. Ja, okay. Du er, ja, yes, det prøver jeg at finde. <laughs> men men rådet til dig, det var nemlig... Fordi det er sådan lidt et borderline børnenummer. Ja. Og jeg tænker, der findes rigtig mange fede børnesange. Jeg synes, I skal lave et program, hvor man hører børnesange, som er bangers. Okay. børnebangers, børne men noget lignende. Ja, ah, Ja, <laughs> okay, da. Kan du komme med nogle øhm, eksempler på, hvad du mener, og på den måde skyde ideen til det her program? I gang, fordi jeg synes, det lyder som en kanon god idé, og det vil jeg gerne lave. Så hvis du lige kunne. Jamen, du kan enten sige det her, eller du kan sende en mail til mig. så. synes, at vi skal planlægge det program sammen. Jeg synes, det hoppenat med Kæmpe Ja, den kender For eksempel. jeg. Hør den? Der er også øh, stråle med disco på Nej, jeg kan høre, der der er mere, hvor det her kommer fra. Øhm, du kan også bare lave programmet, det skal ikke være det. Hvad for noget? Jeg siger, jeg kan da bare lave programmet, det skal ikke være det. Det synes det lyder fint. <laughs> øhm, kan du ikke... Vil du ikke sende en mail til mig på dj.bredesnabeladr.dk, og så kan vi koordinere, hvordan vi bedst får det her program til at... om børnebangers til at eksistere. Men, men vi skal passe på man okay. at kalde det børnebangers. Nej, men det var der, jeg tænkte, den var lidt svær. Ja. Vi Hvad for en derom. verden lever i? Hvad er problemet? Kan I huske huske dengang, hvor der var nogle CD'er, der hed Hits for Kids? Det kan jeg også ja. noget ja, Det er også børnebangers om noget. Og der har sikkert også været nogle deciderede børnebangers imellem. Jeg skal ikke kunne sige. Mark Jackson var på nogle af dem. Jeg er lige... Blokker, var han det? Nå, ja. Okay. Ja, det er en anden snak. Det er en anden snak. Det, det er det, programmet ikke skal handle om, tror jeg. Ja, præcis. <laughs> Ja, Jeg skriver bare ind. Jeg er kæreste Vi har allerede det hele kodet Det er glimrende, Ida. Jeg glæder mig til at høre fra dig, <laughs> og så laver vi det her program. Om børne, børnemusik. Ja. Børne jeg, jeg fik en digitalisering, fordi jeg skulle i den her uge, som jeg havde glædet mig meget til. Som er en CD med kunstneren DJ Vikar som jeg fandt, fordi jeg prøvede at undersøge, om der var nogle indspilninger af sangen. Vores buschauffør kan ikke køre bus. Og så fandt jeg en øh, CD en med DJ Vicar, som indeholder... teknoversioner versioner af mange øh, kendte sådan, smede- og skolegårds-sange med... teknobeat og børnekor. Og så den kommer helt sikkert til at spille en rolle i det her program, vi skal have til at lave med Ida. Kæmpe. Vi er jo allerede halvvejs. Ja, det er hollandske hit med... Øh, flip hvad for noget? Ja, det var jo kæmpe hit i Holland. Øh, flip. Flop. Flipper de. Hvad for? Sigurd Barrett's øh, underlige virale hit. Ja. Præcis. Det er god børnemusikken. Det er mange årsre, er Jeg vil gerne nominere hele soundtracket til Benny's Badekar-filmen. Ja, da... Der... sangen for eksempel. Det er jo en den fløjteafdeling af børnemusikken. musik. det kan man sige. Havbrudsangen er det. Der kan godt blive plads til to, tænker jeg. Okay, så. Jeg tænker, vi, vi forhandler over tekst. Nej, er bliver ikke nogen forhandling. Der bliver bare sagt ja til alt. <laughs> <laughs> tak, fordi du ringede ind, i det vi snakkede med. Jamen selv tak. God aften. Tak imod. Okay, meget. Og nu skal vi lige have en skefuld, øh, bedrevidende reggae-musik, fra Courtney Blass. Det er jo det, hele handler om. Livet er hårdt, og man har brug for hjælp og gode råd. Men øh, hvad skal vi gøre, Courtney Bliss? So og telefonen er rødglødende. Der allerede en lytter mere igennem. Ej, hvad spændende. Skal vi ikke lige høre et minut af den her sang? Og så tage... Vi hører lige 1 minut af den her sang. life igen, det her nummer er slut, boy, he was so very shot. Call him a coward, cause he don't like to fight And don't like the argument games He was a dancing in school, cause he keep cutting classes And break all the rules My grades and that company Was his major in school And anywhere and everywhere he wanted to go He would get up and go Get up and go, get up and go If one new life was gonna be so very hard getting older, he would have made way more better preparations when he was younger. If one new life was gonna be so very hard getting older, he would have made way more better preparations when he was younger. Okay, en lytter, der kalder sig mussemor, har blandet sig okay. på sms'en. Mussemor skriver, jeg har et godt råd, jeg gerne vil videre. Hvis du skal i byen og tænk dig at drikke dig fuld, så lad være med at tage heldragt på. Knus, Musemor. Mussemor! <tryk> Life is hard, it's not good, it's not nice, no joy, no happiness. If new life was gonna be so hard, older, it made way more preparations, when he was Okay, hvad sker der? Løber så mange gode råd ind på råd gode rådsprogrammofonen so på nummer 42, 66, 80, 29. Jeg kan nå at læse dem op, så hurtigt kommer de ind. Så har vi fået en besked fra Maggie. Marcus skriver, hej brevet af Mexico. Det er for første gang lykkedes mig at lytte med live. Sjovt at tænke på, at I sidder derude i DR-bygningen og trykker på knapperne. Håber, I hygger jer, og tak for et fantastisk program. Jeg har lige haft den blandede fornøjelse at flytte mit gamle lort fra mit gamle loftrum hos min ekskæreste. 5. sal, ingen elevator. Til min nye lejlighed, 4. sal, ingen elevator. Hvor det sandsynligvis igen ender på loftrummet. Oven på den stravaserende tur vil jeg gerne give råd. Gør ikke som mig, to udropstegn. Forhold dig til din egen del, i stedet for at stille dem på loftet. Det kommer til at bide dig i røven en dag, og du vil ønske, du at været klog nok til bare at aflevere dine bøger. Aflagte jeans. DVD-samling på byttecentralen i første omgang. Jeg har også et musikønske. Shadow, you're looking for horn. Shadow, i min bog den bedste nogen nogensinde giver gode råd til en ung mand, som ønsker at gifte sig. Kærlig hilsen, Maggi. Så fik vi alligevel igang i gang øh, i gode rådsmofonen, og snakker om de gode råd. Vi vil se, om der løber flere gode råd ind. God, der er mere her. Vi har en besked fra en, der hedder Tifrugt, der skriver... Hej, DJ! Det er Tifrugt her, en stor fan af dit program. Jeg er ni år gammel og hører programmet med min far og mor. Jeg har et godt råd. Hold en kæmpe fest og spil kortspillet Vareulf. Det er både sjovt og fedt. Man kan dræbe hinanden, og man er en hemmelig morder. Øh, og så har Tifrugt sendt nogle flere beskeder. Den næste besked står, øh, læs min besked. Og vil du ikke læse min besked? <laughs> <laughs> Tifrugt noget hvis der bliver lidt utålmodig! Tak for din besked, Tifrugt. Øh, ja, var varerund. Det kender jeg Kender du det, Mexi? Nej, men det lød ret fedt, at man var en hemmelig morter. Jeg kom til at tænke på et råd, jeg faktisk engang gang gav til en ven, der lige var flyttet, og som var lidt ked af det og sådan. Og det var det samme som Tifrugt. Du er bare... Du lige flyttet ind et nyt sted. Fyld dem alle dine venner. Hold en fest for lige dine venners for dine venner, associeret med det her nye, tomme gipsvægge-agtigt sted, du flyttede ind. Mr. Mixi, har vi endnu... Der, der er en lytter igennem. Det er bimler og bamler på alle telefonlinjer her, så... Lad os høre, hvem det er? Du har ringet ind til DJ Breds program. Hvem er det? Hej, DJ Bred og Mixi. Det er Hi. Lost. Det er Lost. Hej, Lost. Velkommen okay. tilbage til dig, vi har hørt fra før, jo. Ja, ja. Jamen, det er godt at være tilbage, så jeg glæder mig. Jeg vil give et godt råd videre. er faktisk to. Ja, sig frem. Fordi at, øh, man kan spare rigtig mange penge, hvis man køber sådan en, øh, En safety-racer, eller sådan en barbermaskine, hvor du putter sådan nogle separate blade ind. Du bare køber for en krone. Nå, de der ene blades... Smart. Ja, ja. Det er pissesmart. er sådan en har jeg... Jeg har barberet mig nu et år med sådan en for, det ved ikke, 50 kroner eller sådan noget. Det er pisssmart. Men... Øh, så har jeg lige skåret mig indvendigt i næsen med det der blad. Hvordan kom oh, det derop? Det ved jeg ikke, men jeg har jeg, jeg er gevaldigt øh, ødelagt med en ene nu, så... Jeg, jeg er kronisk næseblød, og det er ikke så sjovt. Så det skal man da være med, hvis man køber sådan en, fordi det er lidt træls. Så det var et godt råd... Opfuldt af et godt råd, som... Det ene var, køb det her, og det andet var, pas på, når du bruger det. Var det de to ja. råd, så? Eller hvad? Ja, det, det vil jeg mene. Fordi mm, at, det, det er pissesmart, men, øh, men øh, det er lidt... Øh, det gør skuret og sådan noget, så man skal lige man, man skærer sig ret nemt. Lars, jeg, jeg det, har et det, godt råd til dig også. Ja, yeah, tak. Øh, det det så du kommer til at få op i næsen, er at have skåret der op i næsen, og blodet størkner. Øh, det skal du prøve, så vidt muligt, ikke at opfatte som den største bussemand, du nogensinde har fået. Fordi så vil du pille i det, og så bliver sorgskorben endnu større. Og til sidst vil hele din næsebord være fyldt ud af pus og arvæv. Og det bliver, ikke, det bliver bare ikke bedre af at pille, og her taler jeg bare af erfaring, altså. Okay, Jamen, det er godt at vide. Det, det, det er fandme skønt, fordi at, det, jeg kan mærke, at det allerede kommer til at blive kæmpestort. Fordi at, det er ligesom, om det bare snotter med, med blod, Og jeg stod ude i badet og prøvede at vaske det ud, men det blev bare ved og ved og blev værre og værre. Der er Så næsten det er ingen for det voksne mennesker, der kan rumme, at man piller næse på den måde, man kan komme til at pille næse, når man har irregulariteter op i sin øh, næsevord. <laughs> det er lidt, det, det, det er meget godt. Det er, tak for det gode råd, det er jeg glad for. Så det er dejligt. Tak, fordi så du ringede ind, med øh, Lost. Øh, vi, ja. vi, vi, vi, der er radioavis øh, lige om lidt. Okay, okay. Er du ønsket et nummer over det? Ja, jeg skal bare sige, hvad du hører. Kalder med dennele dunja, og det er dennele med d i N l e og så øh, dunja med det der sådan lidt... Altså, dunja, ligesom U-M-J-A, og så med to prikker over det er nærmest en objektiv banger, vil jeg sige. Den er, den er virkelig fed. Okay, vi lægger den i objektiv banger, scanner den. Der kommer i den næste time af de der program. Nu kommer radiovisen nemlig. Skide godt. Hej. Nice, Hej. Hey. Storbritanniens længst regerende monark, dronning Elisabeth, er død i en alder af 96 år. Dronningen døde fredeligt i Balmoral i eftermiddags, oplyste Buckingham Palace i en erklæring for en halv time siden. Dronningens nære familie var ved hendes side på slottet Balmoral i Skotland efter at lægerne tidligere i dag havde udtrykt bekymring for hendes helbred. Dronningen havde haft helbredsproblemer på det seneste og hun havde trukket sig fra næsten alle sine offentlige engagementer. Og sådan her lød det på BBC for kort tid siden. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the queen died peacefully at Balmoral this afternoon. For kort tid siden annoncerede Buckingham Palace at hendes majestæt dronning Elizabeth den er død. Palasset har offentliggjort et statement, der fortæller, at dronningen døde fredeligt på Balmoral i eftermiddags, sagde verden her på BBC. Dronning Elisabeth den anden var også verdens ældste og længst siddende statsoverhoved og hun kom til tronen efter sin fars død den 6. februar 1952. Hendes ældste søn, 73-årig Prince Charles, bliver Konge er Storbritannien med øjeblikkelig virkning og statsoverhoved for 14 andre lande i Commonwealth, inklusiv Australien, Kanada og New Zealand. Og dronningens død er noget, der rammer Storbritannien hårdt, de siger Royal Reporter hos DR, Nadia Kronborg. Selvom det er forventeligt, at hun var 96 år, så kommer det stadig for et chok, fordi... Dronningen, hun, hun har været med, det britiske folk og alle de lande, hun har været dronning for i så mange år, at hun har været den her faste klippe, som de har haft gennem historien, gennem forskellige kriser, gennem forskellige premierminister øh, og, og forskellige både op- og nedture. Og der er en enorm støtte til dronningen. Så hun er altså den her øh, stabile faktor, der har været der gennem det hele, og, øh, og man tror også en kæmpe opbakning til hendes øh, regeringsjubilæum 70 år på tronen her for nylig. Så der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der øh, kommer til at, at berøre rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Øh, og det vil vi se de kommende dage, det kan man garanteret allerede se i Londons gader og, og i hele Storbritannien allerede nu. Og det fortalte altså Royal Reporter her i DR, Nadja Kronborg. I aften og i nat får vi regnvejr fra syd, og det bliver i en jævn til hård vind fra øst ved Østersøen og Kattegat op til Kuling. Temperaturerne ligger på 13-16 grader. Og jeg kan lige gentage, at Storbritanniens dronning Elisabeth den anden er død i en alder af 96 år. Hun sov fredeligt ind på slottet Balmoral tidligere i dag, og vi sender ekstra på DR1 og DRTV netop nu. Det var Radioavisen. Her i studiet kl. 20 var det Anne-Mette Philipsen. Velkommen tilbage til DJ Breds program. Lige en radiovisen fik vi lytterønske fra vores lytter Lost, der gerne vil høre din lille Dynia med Kalleha. Som er den her sang, vi hører baggrunden. Den indgår i en lille undersøgelse, vi har gang i i det her program, som hedder DJ Breds program, som er at undersøge, om der findes objektiv banger, så findes der objektivt. Se god musik. DJ Breds program handlede første time om gode råd, og det handler det stadigvæk lidt om. Så hvis du vil fortælle om et godt råd, du har selv har fået, du vil give et godt råd videre til de andre mennesker, der sidder og lytter til DJ Breds program i aften, så kan du til hver en tid ringe ind til programmet på telefonnummer 42 66 80 29. Danske de af Jeg har fået en besked på godrådsmorfonen. Der er en, der kalder sig Femfrugt, der skriver... For kort tid siden sagde en af jer, hvis jeg var dig, tre gange i træk. Jeg synes, I skulle prøve at høre Ulla Pia med, hvis jeg var dig. Det er godt nok ikke en børnebanger, men det er en banger. Jeg gør mig af piger med, hvis jeg var dig. Og så kommer der godt råd her i supplement til også fem Femfrog. Livet er for kort til Tula's Toiletpapir. Der er mange mennesker til, som mener, at de kan Fortælle, hvad vi andre skal, og lige præcis for den. Man bliver så træt af gode råd, fra alle og en værd. Og lukker sine ører, når man hører dette her. Hvis jeg var dig, mm. Så ville jeg, na, na na na Hvis du var mig Så vidste du, na-na-na-na Pas på, Du ved jo at, na -na, na na Og hør nu her Gør dit godt at, na, na na na Det der da let at til Hvis jeg var dig mm -hmm, Så ville jeg, na Hvis du var mig, så vidste du, na na na na, pas fra, lad være. du vil jo alt, na na na na, og hør nu her, gør dit godt alt, na na na na, det er da let og lide til. Dig. Hvis vi kunne bytte om, så jeg blev dig og du blev mig Vi kunne vel nok få løst del problemer på vores jord Det hele lyder lige til med de forslidte ord Hvis jeg var dig, mm, så ville jeg, na -na -na, hvis du var mig så vidste du Na na na na Pas på Lad vær. Du ved jo at na, na na na Og hør nu her Gør dit Gør at na, na na na Det er da let at lige til Hvis jeg var dig mm -hmm, Så ville jeg na, na na na Hvis du var mig Så vidste du Na na na na Pas på La ve, Du ved jo at Na na na na Og hør. nu her Gør dit skadats Na na na na Det er og lige Og til Hvis jeg var dig mm -hmm. Så ville jeg Na na na na Hvis du var med Så vidste du Na na na na Pas på Lad vær. Du ved jo at Na na na na og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 Lytteønsker som disse, så planlægger det her program jo nærmest sig selv efterhånden. Tak for dit ønske, øh, Femfrugt. Det må sige så være en meget passende sang. Ula Pia med, hvis jeg var dig, en sang, der forholder sig kritisk, så vi jeg hørte, til det og give gode råd. I hvert fald dem, der starter med, hvis jeg var dig. Med den her afrunding, så tror jeg, at vi indsætter et stykke meget højt gospelmusik med Duke Ellington og Mahalia Jackson... Som afrunding på aftens tema, så vi kan komme videre til nogle af de andre vigtige ting, vi skal have i aften, nemlig objektiv bangers og lytterens kunstudstilling. og Mahalia Jackson for pladen Black, Brown and Beige fra 1958. Og nu er vi nået til den sektion af det bredeste program, der hedder Lytternes Læseklub. Lytternes Læseklub går ud på at formidle læseoplevelser. Så hvis du har læst en god bog vil omtale og anbefale andre, så er du altid velkommen til at sende en e-mail til dj.bredet med enten en skreven beskrivelse af din læseoplevelse, eller indtale send sende en lydfilm, hvor du taler om det. Formålet med lytternes læseklub er lige så meget at formidle, hvordan du læser, som hvad du har læst. Så vi er sådan set lige så interesserede i din oplevelse med at læse bag på en morgenmadspakke, i en tyk bog, alle har synes, har været god i 200 år. Vi er lige så interesserede i den, der læser, som vi er det læste. Og I aften er jeg glad for at kunne præsentere et bidrag til lytternes læseklub, der kommer fra en af programmets trofaste lyttere, der kalder sig DJ Movistar Planet 2. Og DJ Movistar Planet 2 har lagt en besked på programmets telefonsvarer, hvis du ringer til programmets telefonnummer 42 66 80 29 uden for vores normale sendetid, som er torsdag mellem 7 og 21, så får du fat i programmosvaren. Og det her DJ Movistar Planet 2 gjort, og vil fortælle om en... Ja, en læseoplevelse, kan man godt kalde det. Lad os høre, hvad vedkommende har at sige. Hej, DJ Bredderen. Det er DJ Movistar Planet 2. Jeg har, jeg har et indspark til Lillernes øh, læseklub. Fordi øh, jeg tror, at der er mange, inklusive mig selv, der, der går rundt med det der med, at man skammer sig lidt over at ikke at, at få læst nok. Og jeg var helt sikkert ikke læst nok, og har altid gerne vil læse mere. Men så tænker jeg lidt over det og tænker, hvis man skulle bringe en bog, og, eller skulle tale om en bog her i, i klubben, men og det, det, det forholder sig sådan, at jeg faktisk tror, at man godt kan have en bog uden at læse Og stadigvæk få noget ud af bogen. Altså tit det, man tænker, man skal med bøger, det er at blive klogere. Og jeg, jeg tror godt, man kan. Jeg, jeg, har, jeg har flere gange prøvet at låne. Jeg lånte engang øh, på biblioteket at en bog, der hed øh, The Ethical Slot. Som handler om sådan noget med... Uh, ja, sådan noget mere uh, uh, åbne forhold, tror jeg, og sådan noget, po polyamorøsitet, -poly og sådan noget, tror jeg. Jeg læste den aldrig, den var bare på mit bog, på min, på mit bord, og så, øh, og så øh, øh, tænkte jeg meget over den slags, den periode, jeg havde, den ung, og blev faktisk lidt, lidt klogere på det, snakket snakkede med folk om det. Jeg har også engang lå en kirkegård samlede værker med min veninde, og læste ikke et eneste ord, men jeg synes faktisk, at jeg, at jeg fandt lidt Gud, <laughs> da jeg, at jeg havde forstå lidt noget om det der, det og sådan noget der, Så der, skam til dem der, ikke der, bare der, en bog i hånden i måske en uge tid, og så tror jeg man kan få ud af det der, det det der, Tak for det godt program uh, og hils mixen og, og Radioavisen. Hej, hej. der er altså noget ved at have en læseklub, når der møder nogen op og, og fortæller om den rent osmotiske læseoplevelse, hvor bogen bare ligger og spreder sin mana og energi og aldrig nogensinde bliver åbnet. Tak for din øh, skrivelse, DJ starte Planet 2 det sætter noget i gang hos alle, der læser, uanset om de gør det med bogen åben eller lukket, så tager vi med tak imod nye indlæg i Lytternes Læseklub. Du okay, det er en besked på telefonsvaren på telefonnummer 42 66 80 29, eller du kan sende en e-mail til djbrevet snabeladr.dk. Og så lige for at undgå, inden alle for at undgå alt falder i søvnen, øh, så skal vi lige øh, smutte til den Dominikanske Republik og høre det her fede øh, sang. Coming up! Objektiv bangers! Tror vi kandidater? Min vi de baño, mi mi shampoo Oh, mi visi, mi moto Mis discos de rock Mi piano de cola, mi televisor Mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante. Todo lo que tengo es tuyo, tuyo, tuyo, tú la única en mi vida, tuyo, tuyo, tuyo, la razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo. el vaivén de mis tequieros. Tullo, nena. Uh -huh. Todo es tu yonera Todo es tu yonera Mi vida, mi cielo, la quinta Casi de mi conuco, mis flores de primavera, y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo caminar mi corazón, retozón, hace pum, kiti pum, pum. Pum, kiti pum, pum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Maler grabada en Japón. Mi bandana liva y si mi toblerón, mis dos maraquitas pa tocar son, oh mi aceite del prado, mi agua perrien y mi camomila pa yo hacerme un té. Mi almohada mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que te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 mi vida Er det rigtig saksofon Mexico? Ja, det tror jeg. ¿Sora det vai ton sax? El ronconcito de la ja. noche todo todo y cada vez que yo mi son hace Juan Luis Guerra sang pun Kan du sige det igen? Det kan Juan Luis Guetta sige, tror jeg. kitty-pun, kitty-pun, kiji pun Okay, det forholder sig sådan, at vi her i DJ Breders program, har sat en øh, form for øh, kollektiv musikalsk forskning i gang. Som er jagten på den objektive banger. En sang, som alle er enige om, er en banger. Og indtil videre er der kun en sang, der står uanfægtet tilbage som en objektiv banger. Og for at tage hul på den her lille sektion af programmet, hvor vi skal undersøge nogle lytterindsendte bud på noget, der kunne være objektiv bangers, så starter vi lige med målepunktet, som er den indtil videre eneste kendte sang, der kvalificerer sig til at være en objektiv banger. Der Aldrig nogensinde nogen, der har ringet ind på 42, 66, 80, 29, og sagt, at det her var noget som helst andet end en objektiv banger. Så her kommer fra Sydkorea, Jaradiseo. High øh, One hedder konstant med sangen Jaradiseo. Eneste eksempel på en objektiv banger indtil videre. Ups. Ikke så objektiv. Der er det der baggrundsmusik kørende. Det er svært at forestille sig, at der, nogen, der skulle have noget som helst imod den, der sang. Og noget, der kunne gøre, at man fik lyst til at ringe ind på 42, 45, 46, 84, 29 og sige. Jeg synes ikke. Jeg synes ikke. Det er en banger. Det er der ingen, der nogensinde har gjort. Det er fantastisk. Det er en objektiv banger. <tryk> Som sagt, så er det et kollektivt øh, musikalsk forskningsprojekt, det her. Så hvis der er nogen, der er ude din mening, tæller lige så meget som alle mulige andre, der sidder... og råber ind i nogle andre mikrofoner, så hvis du, er, hvis du vil anfægte den her sangs status, så kan du ringe på 42 66 80 29. Din mening tæller. Men nu kører vi nogle øh, lytterindsendte bud på nogle kollektiv bangers igennem... Øh, ko bang. kollek kollektiv bangers? Objektiv bangers? Objektiv bangers. Jeg har mange alkoholfrige i dag, jeg har været helt syg imod um, Okay, her kommer et bud på en... Jeg har fået en e-mail fra en lytter, der hedder Mass Fisker, der skriver... Yo, jo, Her er det Mass Fisker. Uh, her er et bud på en objektiv banger fra 1980. Meget kan man sige om den italienske flødekage Alan Sorrenti, men hans overskæg og hans saxofonist kæmper en intens kamp om at mene det her track mest. Jeg købte albumet i en genbrug i Esbjerg, fordi coveret er så fedt, som det er. Man kunne ligesom bare se, at der måtte være hul igennem til noget fedt, når man laver så overbevisende og sprøjt et cover, som det her. Det må og skal respekteres, skriver Mads Fisker. Og her er mass bud på en kollektiv, eller mener objektiv banger, fra Allan Sorrenti. Lad os prøve at om det er en Er det her? Monen? Kunne det være? Er det? Er det det, vi, som vi har lært at forstå ved en objektiv banger? Det starter godt, vil jeg sige. Indtil videre ikke en banger. Altså, jeg mener ikke ikke en banger. cambiando in fretta non vedo l'ora di uscire per strada ti provi allo specchio il vestito Ser du dig, der lytter til P6 Beat i aften og til de der bredes program, er det Allan Sorrentis, Makiko Notte, som vi hører her. Er det en objektiv banker, det kræver bare ét en lille klage på telefonnummer 42 66 80 29, SMS eller opkald for at bygge ned fra den objektive lømp. Glæder mig til at høre fra dig. Okay, spændende lad os. Jeg håber, det er banger-relateret. Du har ringet til det der program. Hvad er det? Det er Martin fra Aarhus. Hej igen, Martin fra Aarhus. Øh, det var faktisk første gang, du ringet med, med børnebanger. og det er børnesange. Ja. Øh, jeg vil lige foreslå en klarere objektiv banger end det her, ja, den hedder Palco med Gilberto Sjæl. Gil. Altså Gilbert Gilbert. Ja. Hvad hedder sangen? Palco. <tort> P A L C O. P som i præmie. P som i præmie. A som i Palco. P som i Palco. Okay. Og så ordet Palco bagefter uden P. Ja eller Alco eller, eller. Ja ordet Alco bagefter. Ja. Martin, når du siger, at du kan foreslå noget, der er mere end objektiv banger end det her, er det så, fordi du mener, at der er noget ved Alan Sorrentis' Magico di de der gør, at det ikke helt er en objektiv banger? Jeg tænker på Pallekomis, når jeg hører det her nummer, og tænker, det nummer har alt det, det her nummer har, men federe. Okay. Det lyder som et nummer, vi skal høre med det samme. Det prøver lige at finde. Tak, fordi du ringede ind, Martin fra Aarhus. Tak, Hej. Migsigt, Mads Fisker, tak for dit øh, bud på en objektiv banger. Vi har lyttet til Allan Sorrenti med sangen Magico di Notte. Og så ringede vores øh, nye og meget ivrige lytter, Martin fra Aarhus, ind, tidligere kendt som Røger Jazz, og sagde... Ja, man kan nærmest sige, at den er blevet pillet ned fra... Øh, Mads Fiskers bud på en objektiv banger bliver pillet ned fra banger-olympen af et, en form for musikalsdemensi her fra Martin fra Aarhus, der spiller ind med Gilberto Gil med sangen... Palco, som kommer her. En objektiv banger. You be the judge. Ring ind til DJ Breds program og deltag i det her mu stykke musikalske kollektiv grundforskning på telefonnummer 42 66 80 29. Har man hørt en musikalske flidskumslav, kan jeg komme til den på den maskine? Det er <trykker> det mest. Subindo esse palco, minha alma cheira talco, como o bumbum de bebê. Bebê, minha aura clara Só quem é clara e vidente Pode ver, pode ver Trago a minha banda Só quem sabe onde é Luanda Saberá lhe dar valor Dá valor Vale quanto pesa Pra quem preza o louco um Bumbum do tambor Do tambor Fogo eterno pra fugentar perto para outro lugar o um fogo eterno para consumir o inferno fora daqui la la la lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá. Sei que muitos têm na testa O Deus só com um sinal Um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegrias De quintal De quintal Há também um cântaro Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar pra deixar Derramar o bálsamo Fazer o canto Cantar o cantar Lá, lá, lá. Fogo eterno pra projetar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Eller til DJ Bredes program på b 6 Beats. Du ringe ind om alt. I nu snakker vi om noget, vi kalder objective Bangers. Vi sidder på at finde objektivt set god musik. vi med, skal vi have to andre sange igennem bangerscanneren. Indsendt af vores mundtere og følsomme lyttere. Hvis du lytter til DJ Breders program som podcast, kan du sende dit bud på en objektiv banger. til mig på djbreders eller på telefon 426 8029. Så finder vi ud af, om der er nogen, der har noget som helst imod din sang. Hvis det ikke der er, så må man give dig en objektiv banger. Har du lyst til at kritisere den her sang? Mener du ikke, den er en objektiv banger? Jamen, så bliver du nødt til at ringe ind til os på 42 66 80 29. Du kan også øh, sende en sms. Og indtil der er hun, der gør det, så skal vi til den næste objektive banger, som er ledsaget af et brev fra vores lytter, Lampretten. Der skriver... Øh, Kære DJ Bred og Mixi, Tak for et kanonprogram. Efter at have brugt det meste af sommeren på at rende rundt i vandløb og el er jeg nu kommet til den del, hvor jeg skal slå. slå alle målene fra fiskene ind i Excel. Så nu sidder jeg på mit kontor, drømmer mig tilbage til vandløbene, lytter til genudsendelser af DJ Breds program, og har i skrivende stund tastet længde og vægt ind for 914 fisk. Og jeg er ikke engang kommet til lampretterne endnu, et levende fossil, som mest af alt ligner en lang, tynd tissemand med tænder. Tænk, at den bare har dinget rundt i alle de millioner af år og set sådan ud. Øh, sur smiley. Grunden til, at jeg skriver, er, at du brækker til objektiv bangers på banen. Og i den forbindelse vil jeg foreslå Tiger med Rap på Rhythm. Jeg vil faktisk mene, at alt Tiger har lavet af objektiv bangers. Venlig hilsen Lampbritten. Mixie, har du noget at bud på, hvad det vil sige elfiske? der var mange ting i, i den besked, som jeg som skabte nogle syrede billeder for mit indre øje. Øh også det der levende fossil, det forstod jeg ikke helt, hvordan øh Ja, ja der er meget jeg ikke ved om et fiske, tror jeg. Det kan være, at vi kan få lampretten til at uddybe lidt. Nu synes jeg, vi indtil videre lige prøver at køre det den, den foreslående objektive banger igennem øh, maskinen her. er uh, Sådan der. Yes. Her kommer... Yes. Ja? Bangerkandidat. Tiger. Right, right, right, right. Watch and ride right, like a shot. Fool ya, fool ya, idiot. Intellect is just yes, a chart. Rap, rap, rap me the rap a rhythm. Rap up me the rap up, when me go power rhythm. Sit down flat, me sit flat and rhythm. Sit like a see your arm sitting in. Him. I lie down flat like a bed I'm lying down in. Melt out like butter on the rhythm. Yeah. Er det her objektivt set på musik? Jeg er i tvivl. Det lyder som om, at øh, personen, der synger, har det ret subjektivt i hvert fald. Og så er Lille Trumnave objektivt set for høj. Lille Nej, ah. Hvis du vil enten det her nummer til objektiv bangerstatus, eller sige, hvorfor det ikke er en objektiv banger, så send os en sms på 42, Me walk, me walk already. Me draw a bungee, super ready. Yes, that tiger in the Can't ride like that, can't ride what? Never ride really, me a fool idiot. We're on about don't slack me out. This internet tiger in my trap. List of but man won't come out. Yes, that tiger don't drink no but right. I'm in, up skin up when my papa is ready Ride me, ride me, ride me with it If you think I like ass, make you hear him If you think I like ass, make you lose it Yes, that tiger is a player Why you feel me coming at the place? Bud. Tak for det, Lampretten. Det var Tiger med Rap på Rhythm. Et bud på en objektiv banger. Jeg ikke, at... jeg... tror ikke, det er en objektiv banger, Max. Altså... <coughs> jeg vil sige, med, med de tre numre, vi faktisk lige har hørt nu... Ja. Noget af det, jeg gør... Min, min sådan indre... Eller min egen banger-scanner. Noget af det, den gør, når den hører noget og skal afgøre, om det er en banger. Det er at forestille sig et fyldt dansegulv... Til nummeret. Ja. Og hvis det billede ligesom ikke kan komme frem på min netheden, så er det, fordi jeg ikke kan forestille mig nummeret fyldt et dansegulv. Jeg kan ikke se for mig et dansegulv være fyldt til det nummer. Og hvis jeg ikke kan det, så kan jeg ikke helt, så kan jeg ikke helt gå med på, at det er en banger, altså. Så du bruger din egen øh, forestilling og fantasievne til at... Når du skal, når du skal være objektiv? Æ, øh, ja, altså, det, det er jo sådan min... Subjektiv vurdering, men... men af om det er en om det er, om Okay. Ja. Jamen, det er en spændende metode. Jeg tror også, jeg... jeg skal lige tænke over, hvordan jeg egentlig gør... Ja, ja... Det er vist en bobler, kan vi godt sige, indtil videre, ikke? Ja. Al Kunne du forestille dig det her? Forestil altså, mig hvad? H hvordan, hvad skete der så, da du gjorde det med Tiger med rap på Rhythm? Al altså... Øh, Tiger, han stod alene i en boksering. Og... og uh, Gilberto Gil gik på en badebro i hvidt hørtøj Og... Italieneren før det, Andrea hvad? Øh... Uh, Andrea... Uff. Der er sådan... Jeg har med jo overskægget? Alan Sorrenti? Ja, Alan Sorrenti. Nå. Det var, noget med, uh, det var noget med at stå på en båd. Ja. Og have det fedt med sig selv. Og jeg vil sige... Ret fed bane, Ret fed bane. Det godt, men øh, Der er et eller andet... Ja. Altså, der var ikke helt, jeg var ikke helt i banger-modus, altså. Jeg så ikke noget dansegulv for mig. Lad os få den næste banger igennem maskinen, og så kan det være, maskinen... Øh, vi bliver lidt klogere på, hvordan det overhovedet fungerer, det her. Mm. Øh, forstanderen har sendt en mail. Forstanderen skriver... Kære DJ Bred og Mixi. Hermed et ønske til en objektiv banger fra et subjektivt brav af en aften. Hvor næver tog mig under armen og ind i jaguarens hule i den amerikanske nattedjungle. Ledsaget af Jørgen Thompsons sang Sa, indspillet i 1980. AKV En aften, som kun kunne kureres med CMD. Kærlig forstanderen. Hvis du er en, øh, har lyttet længe til det Breds program, ved du, at øh, akronymet CMD er introduceret af en af vores lyttere for at beskrive... ...den snack, som er chips med dip. Det står for chips med dip. Øh, lad os høre Jørgen Thompsens hop øh, så for at se, om det er en objektiv banger. Fra pladen Rul min hud fra 1980. Ja, kan danse i l'natten Ikke problemer, jeg ja, lydig lager natten Høy, høy, to Høy, høy, She caught a dance move Det er jo saksofonspil, der går igen i de her objektive banger. man sige. Definitivt til en objektiv bankerstat. Der er blevet sagt, man... Busse, man. ja, det kan, det er jo ikke, det kan man jo ikke. Eller det der lille stykke musikdrama, det det hiver det godt er grundigt ned fra den objektive lympse. Man altså forstår godt, det bliver indsendt som bud på en objektiv banker al virkelig. Jeg synes, ja, er mange, mange ting at holde af ved denne her sang fra Jørgen Thomsen. Se. Sangen Hopsasa. Det lød, det lød lidt som sådan en, en person, som var, som var lidt tykkere end Otto Brandenburg, der ligesom havde taget Otto Brandenburg på, og så ligesom derfor havde lidt besvær med at synge som Otto Brandenburg. Men det var som om, der blev sunget gennem Otto Brandenburg. Der var noget anspændt ved den måde, der blev sunget på. Jeg kan ikke lige huske, hvordan Otto Brandenburg synger, men... Jamen, lidt sådan der, men, men, men, men ubesværet. Aha. Mixi, jeg synes, vi skal lade banger Detektoren være alle, der lytter til de der brede program i aften. Selvfølgelig. Hvis du lytter til de der brede program, og du gerne vil sige din mening om nogle af de her påståede objektive bangers, så bare øh, skriv til os på telefonnummer 42. 66. 80. 24. Yes. Om ikke så lang tid, så går vi ind i den måned på året, som er, hedder Rocktober måned, Og det bliver festligholdt her på P6 Beat i DJ Breds program, med en programsætning i Rocktober måned, hvor vi kun skal høre rockmusik. Vi skal blandt andet interessere os for overgangen mellem techno, rave-musik og rock. Så i oktober måned, der kan du, øh, ja, det kan du godt glæde dig til, hvis du kender noget til gode eksempler, hvor muren imellem elektronisk musik og rock bliver smeltet på en spændende kunstnerisk måde, så send en e-mail til mig på de der af det er.dk med nogle navne på nogle artister, jeg kan præsentere i den sammenhæng. skal vi snart til noget andet, som vi har her i Didier Breders program, nemlig noget, der hedder Lytternes kunstudstilling. Som er et kunstmuseum, vi har her i Didier Breders program. Ideen er forholdsvis enkel og består i, at vi accepterer enhver beskrivelse af kunst som et kunstværk i sig selv. Det er et forsøg på at give dig med mange kunstneriske idéer mulighed for at udføre dem, uden at få uden at skulle råde med fondsansøgninger og få materialer på hænderne. Det er kunst som idé. En immaterielt kunstmuseum, hvor alt kan lade sig gøre. Og jeg, jeg kan præsentere et nyt værk på Lytternes kunstudstilling, som jeg har fået tilsendt i min e-mail. og det er fra en Kunstner der kalder sig Fille Musling, og værket hedder Akustik. Der står en stjerne og brænder, og jeg bliver i tvivl om, det er en planet, jeg bliver i tvivl. Hvorfor den forlanger jeg vil jo i komet. Hvem siger, er stjerner er stjerner? Hvem i ånden taler de ord? Måske den banale kerne figurerer i rytmen af kor? Jeg undres ved lysende farver eksplationer i skyggen af trang. I drømmene, der hvor man løber substansen af kroppen med hang. Kan blålet få liv til at koge? Turbinen er moril som spaltet tog. Hvem kender i grunden til tid? I drømmene, der hvor man løber forlægger man ofte sin Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid. Lid, lid, lid, lid. Kan blålet få liv til at koge. Turbinen er morel som spaltet tåge, hvem kender i grunden til tid i drømmene der hvor man løber for man ofte sin lid. Kan blålet få liv til at koge. Turbinen er morel som spaltet tåge, hvem kender i grunden til tid i drømmene der hvor man løber for lægger man ofte sin lid. Lid, lid, lid, lid. Lille punktum lid. Lid, lid, lid, lid, lid, lid. lid. lid. lid. I morgen er stjernerne stjernerne er erstattet af skyer og varmen fra sol. Vi venter på loftet for hvad stjernerne ved at en hersker ej via et sekund fra sin stol. Ja, således lyder vores seneste værk på Lytternes Kunstudstilling, indsendt af kunstneren øh, Fille Musling. Tak for dit værk. jeg kommer fra Marokko Samir Said med sangen Wala Tensani. Vi jeg er så et med sangen Voila Tensani, som jeg så kommer fra Marokko. Vi har fået et opfølgende spørgsmål vedrørende det her med objektiv bangers fra øh, Viseverdenen, fra Frederiksberg, der ringede ind første time af DJ Breds program. Viseverdens spørg: Skal en banger være en dansesang? Kan det være en rolig sang? Venlig hilsen Viseverdenen. Det må vi jo prøve at finde ud af, Viseverdenen. Kom med dit bud på en objektiv banger ved at sende navn og titel til programmofonen på 42 66 80 29. Vi nærmer os enden på denne udsendelse af DJ Brads program. Vi har snakket om nogle vigtige, vigtige ting her i aften. Vi har fået en masse gode råd. Det må man se, især nogle gamle venner der sang lidt på country-måden. du har lyst til at være med til at bestemme, hvad Didierbredets program skal handle om i fremtiden, så kan du gå ind på didierbred.com og tilmelde dig nyhedsbrevet. Jeg har den meget store fornøjelse at have nogle lange e-mail-kostumer lange sig i gang med en masse lyttere, der har alle mulige forskellige ideer til programmer fremover. Blandt andet kommer der snart et program om overvågning. Der kommer et program om kærestesår program om afhængighed, og så nærmer vi os med stormskridt det, vi kalder for... oktober, her i DJ Breds program. Det glæder mig meget til. Du er ligeledes velkommen til at, ja... sende bud på nogle op, nogle, nogle sange, du synes, vi skal have i banger-scanneren. Så er vi også imod. Med tak. Jeg vil gerne sige tak til de øh, stemmer, der har været med til at... Gør programmet til det det har været her til aften. Her tænker jeg på Andrea, DJ Movie star Planet 2, Mads Fisker, Lampretten, Forstanderen, Fille Muslingen. Tak for værket til Lytternes Kunstudstilling. Tak til Viseværden fra Frederiksbær. Tak til Martin fra Aarhus, tidligere kendt som Røjer Jazz. Tak til fagchefen. Tak til middelmodig mand. Vi har også hørt fra Lille Eren. Vi har hørt fra Jonas, Ida foreslog programmet om børnebørnebangers. Vi har hørt fra Lost. Vi har hørt fra vores sidel til yngste lytter, tror jeg, 10 frugt, Og vi har hørt fra Femfrugt, og vi har hørt fra Maggi. Og så sig tak til Mixi, der sidder derovre. Mit navn er DJ Bred, og du har lyttet til DJ Breds program. Vi hører os ved på næste torsdag. Flaget er gået på halt over Buckingham Palace i London og over hele Storbritannien. Dronning Elisabeth den Anden er død i en alder af 96 år. Hun døde fredeligt på slottet Balmoral i Skotland tidligere på dagen efter længere tids problemer med helbredet. Dronning Elizabeths ældste søn Charles er nu konge, og han skriver en udtalelse... Min kære mors, hendes majestæt dronningens død er et øjeblik fyldt af dyb sorg for mig og alle familiens medlemmer. Jeg ved at tabet af hende vil kunne mærkes dybt i hele riget og af utallige folk verden over skriver han. Og hendes død er et chok for Storbritannien og he og hele verden, det siger den britiske premierminister Liz Truss. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Vi er alle knust over at høre nyheden for Balmoral. Hendes majestat dronningen stød af et stort chok for nationen og verden. Dronning Elisabeth den anden var den klippe, det moderne Storbritannien er bygget på, siger Liz Truss. Og dronning Elisabeth efterlader en britisk befolkning i dyb sorg. René Nielsen tegner et portræt af en dronning, der sad på tronen i hele 70 år. Kroningen af Dronning Elizabeth af England blev et pragtfuldt historisk skuespil. Det var 1. juni 1953, at den dengang 26-årige Elizabeth Alexandra Mary blev kronet som Dronning Elizabeth II, selvom hendes far, George VI, døde i februar 1952. Hendes anstændighed som monark går herfra, og derfor nåede Dronning Elizabeth at blive den længst levende og længst siddende kvindelige statsoverhoved i verdenshistorien. Men inden hun kom så langt skulle hun grueligt meget igennem. It